Mila seion jende dori bane garazikoan, intzaok zanda berratza, ogor marten eta izpea abrizketaren sustenguz, ogoi eta amarr Mila donostian joan den azteko, abokaten artsiloketak gaitsezteko bereziki oiakzunako, kanendituko behi manifestaldietaika. Oiakzunak ere hasteundak ontako gertakarietaik, eranola maskara da, ka idauze mendin abiatu diren, ea ba, lehen egen analitik landa, Ikusilek zer ziuten dugu, eta bestale FIPA festivala, mirritzen hasten uh, dela biak eganen dauku gurek uh, lankide den, baina muru Baina, arroren berri lehenik Bai, eta goizion bezala euria ipatzen daukute, gu nosuaren zate, iguzkeagertze batzuk halere, temperaturen aldetik, lau eta amak jaturen ingurian. Etalenik kamiun gidariak greban, bardako ama ontan hasi dute Goizuntan bordaletik atereratzean asiek dira, bayonak alderat jausten diren kamiunen trabatzen, hilabete salien mendatzea gallatzen dute, adibidez horren tatsa amak aurrotan emaitia, gisa horretan eun oro gehiago altxabailezakete hilabetero, lan baldintzatxarrak eta mugaz bestaldekoen konkurentzia ere gaitzesten dute protesta mugimendu horrekin. UMP les devenir Philippe Jussan aurait co-donné avec le conseiller Rocrico Bourdoit soutenga toute course marche UMP centriste qui n'accord presda, à Kégiteco président socialiste qui Davasten Dilenberg et Rocrico Bourdoine Bakean, libre, demokratikoki bere bidea egiten usteko eta errepresioa erabiliko duela hori oztopatzeko. gaurren gauza, prozesu aurrera terako badugu, prozesu honetan, badaudela, biztakoak diren arazoak eta gure ustez, soritxarre horietako bat da jaurlaritzaren jarrera. Jaurlaritzak lidergoa eskatzen du, baina jaurlaritzak horrelako egoeren aurrean erakutsi du, ez da lagai, ekimen politiko sendorik hartzeko. Iduritzen zagu garada dela eragile sindikal, eragile sozial eta eragile politikoak gogo eta bat egiteko. Eta erabaki berriak hartzeko, herriari dagokion leku emateko eta herriari prozesu honen alde lanean jarraitzen emateko eskaintzak egiteko. Arabeaz, el lab sindikateko hainu haitxaide, entzuten, zinuten, donostieko manifestaldian, bestalde eskoleriko laborantza gambaraka amarrurtiak uspatu ditu hainizamon jolo zen, larombatian marka guztiak hautsi dira ikaragerriko jendia horbildu baita egun guztian ospakizonetan parte hartzeko, egun aldia bilzaren angusiarik enabiatu da euskaleriko laborantzaren goeraz eta geroaz eginden ikerketaren berri emaiteko, edo eman ez ondotik elkarteak hamar urte zerman duen lanaz kanaldudak egin filma Erakutsi da Eta behar den bezala axida ere bestalde Iaute jassoina idauze mendiko gazten E, maskara dardekin zazpi bagika da egin dituzte atzo goizian haintzina jona hala jentesziongoratu zuan eta hiruak etagiak hirian hasira jaia edo emanaldia nagusia, sappitoppian jende ZBTa zena, usaaiako maskara da gogi eta beltzekin gaztetxoa iniz bazela taldian ginezake aldizuntzaalagundurik izan dila eta utzu gutxi ikusi dela buhame eta kauten pedicueta etaik landa ere iriaqueta eskusarteak jende ke sexioten beare segun. Me Be, mucha se han. Un txonditia da. Bai. A mi me gasuen 45 etormena Lasgariko maskara. De, uh, de, uh, beti, uh, Deo, uh, maskara un txasion, ezau un zo de que jantsa bea betzia 321. Kiu maskara uta koordinak ositian uh, gastelibat saheribat uh, tamon un uh, uh, txasiona uta ne que sigari un sotsa Maria Mascada. He dico Mascada que va dir que Sheila Betia de la Mascada lanzen i once dia vai bai roquen i casten mogener lehense de tuque a mi va tros bauste jat goko gandeta no ana dien. Siera runtsa. Gandsaiak eta gehi ikuntza prestatu ditela, horro juntoi gandsaiak eta kita... edikik bai untsa prestati. Tazaboshi ke iskazemanik, uhoa ene disertak. Txatxamaitia ta maskada ani eta franseza fineshar sendela, beriken etako iskaz ge... edikik ert iskaz oso begiat. Apilaren emezia emanen utet asken askena berice irian. À notre jeune astoundeur uh, Orosse, eh, chez le courrier desberg de métallique courit au codial Eta azteleen untan gaur erditi goiti Donostiako eguna, eta goita lau egunez doan borrada nagusi, eta goita lau oren ez, obekio egan, doan borrada nagusi, jakein trein bereziak izanen dirila ere, endaiako Donostiako bestarat urbiltzeko, eta handik zuzenian hariko gira, ondai zuela, saioan. Nazioarteko ikusentzunezkoen festivala FIPA miagitzen iragenen da, urte gilaren ogoi etiko goita bosterat, otxe biarrasten da, munduko lausukoetari kekari eunta ogoita zorzi lanen inguruan, publiko zabalaindako eta profesionalendako itzorduak, proposatuak edira, maia amuruaga. Altuerak ematen duen perspektibatik urrunera begiratzeko eskailera baten gainean emakume bat ikus dezakegu aurtengo FIParen afitxan biarko telebistaren lagin bat eskaintzeko eta eztabaidarako guneak ere sortuz profesionalentzako eta publiko hororentzako astebeteko programa bat osatu dute aurten ere izan dokumentalak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 Profesionalentzako baina baita ikaslentzako eta publikuarentzako biharko telebizaren leguko bilakatuko dela hogeita zortzigarrenez FIPA festivala. Eta xe eta zu informazio egusia UMBko fikikoitzazairo edo TV web gunean. Kirolak pilotan atzo atxalde apalean. Dona paleun berezkoen buruz burukako xapelketa segitu da. Lagralda izena usutu da palomizi berroi amak. Atik neke ziak egiago kandu bonet. Beltsek irabazteko berroi oita amasei irabazidu. Lamuren kontra atxalde honetan garatenian lau honetan. Monz ondartze eta Ozanjean gari dira etxe berri eta Laskanoren kontra. Rukbian, federal batian maulek zafraldiartu hoxen, xei berreuta ama lau, eta larria goberba da, doni badelu izunek, berriz ere galdu bere zelaian, ama xei ama saspik, astaneten uh, kontra, eta federal bian gauza kongiduatzen nafarroain dako, eta xei ama gidan ziute, sen pol edakzen kontra, eta endaian hau zitu da, sen medarange liri, bost eta ama hiru, federal hiruan mugirek oita ama saspik, Pizimonen kontra eta azparne eta Donaapauren arteko Derbia azparnen alde joan ogoita hogeita hiru eta hamazazzpi eraman du partida da hori. Kirole maitza gehiago ondoko, saioetan, baina bere alago, Eusbehirikin segitzen dugu, eta Kristofetan batit, nazioarteko aktualitatean, Ezbo lako buluzagibatzu hilak, Israelen aireataka baten ondorioz. Horroi tarazten dugu, erakunde politiko-militar sii eta hauainit, erri aurkitzen dela, libaneko Ezbo lako kideak dira unkiak izan, ez da, Izrael lagean lehena eta kashiriak krisia hasi denetik, Izraelek okupatzen duen golanetik urbil-urbil den erribatean gertatu da. Libaniko ezbolak sei hil izan dituela, jakin arazidu, ezbolakoen gune hortan fogatzen du, erakunde hau Sirian engaiatua dela, Libaniak mugaldetik urgunago, dora zonbait egun ezbolako buruzagi akzion Israel-Sirian sartzen mali mazen, zutela eta misilak bazituz dela Israelen atakatzeko maneran. Kamerunen, hiru pertsona hil eta beste larogoi bat baitu ditu boko ahamek. Iparpuntan gertatu da eun bat egintzailek bi erri erasutu dituzte laa tanoi bat ditu etarik denak aurrak eta emastiak dira eta atzo beti eunka manifestari bilduziren Pariseko trokadero plazan boko ahamek era hil nigeriako biktimen hoi menez omen ali hortaz baliatu dira ere Afrikak erri eta eta nazioarteko komunitateari dearen eruzuzatzeko boko ahami buru egin behar dela aldari Gatuz. Alemanian, Pegida Islamaren kontrakoen manifestaldia, ez eztatu behar izan dute? Eztelen untan, iragan behar zen eta poliziak debekatzearen behar emandu egiazko atentatu irriskoa ipatuz, estatu islamikoak eriotze mehatxuak dizkie Pegidako antoratza hilera, badu iregu hilabete, eztelen guziz, drezde iriko kariketan desfilatzen dutela Pegida eskuin mutureko mugimenduaren ikideek, migrazio politikaren muriztiaren galdeiteko eta lanjer islamistaren esalatzeko Alemanian.